Ідеї, а ми погоджувалися, бо думали так само й хотіли діяти, відчути себе причетними до чогось славного, визначного, важливого. І ось раптом Юрій Дорош проголошує себе старшим, фактично нашим керівником. Червоний ніби прочитав думки, кивнув у наш бік, запитав Хлопці не проти? Не проти чого? Що ти в гурті за головного? Тепер Юрко зиркнув на нас. Зенко, беручи час на роздуми, зняв окуляри, подихав на них, протер з хустинкою. Потім начепив на ніс і сказав твердо. Так. Іншого від нього годі чекати. Дорож тоді був його кумиром. І всі наші з Юрком суперечки він перетягував у результаті на його бік, додаючи власний голос. Мені ж насправді в той час було все одно. Не думав ніколи, хто наді мною старший, хоча хотілося самому брати участь у розв'язанні такого складного питання і справді обрати зверхника над собою після спільного обговорення, як у парламенті. Проте я вирішив не оскаржувати самозванства, хоча б тому, що поведінка червоного мені не дуже до вподоби. Учора в ресторані дивився на нас, Мовна порожнє місце. Зараз мружуть очі й дере носа, а весь подвиг – розбитий писок п'яному поляку. «Отже, ти відповідаєш», – мовив тим часом Данило, і тепер точно для нього зникли всі довкола, крім Юрка. «За що?» «За них», – Червоний знову згадав про нас із Зенком, кивнувши собі через плече. «Ще за власні слова, вчинки, рішення». Маєш розуміти, що ви робите, задля чого, і головне, яку ціну готові платити чи взагалі готові. Ти, Дороше, особисто мусиш зважити всі прийняті рішення, пояснити хлопцям, а вже потому кожен повинен сказати своє слово. «Заскладно говориш», Юрко облизав язиком пересохлі губи, подумав і додав. «Демагогія, ось так це називається». «Гаразд!» – легко погодився Данило. «У такому разі поясни, як називається, коли такі самі хлопці, як ми, насипають по селах кургани на честь полеглих січових стрільців та інших вояків українських армій, у тому числі козакам. Спершу робили це потайки, що далі рідше ховаючись. Кожен знав, що з ним буде, як спіймають. І всі, кого ловили й судили – влаштовували в судових залах гучні протестні акції, чи як назвати заклики не купляти алкоголь та цигарки, бо на це Польща має державну монополію. Або... Тут він перевів подих. Поясни, якщо зможеш, чому дехто з хлопців, що виконують вироки польським урядовцям, караючи їх за розправу над українцями, не тікають, а чекають поліцію, і дають себе арештувати? Що? Теж демагогія? «Вони собі вирішили так», – відповів Юрко, і в його голосі я почув обережність. «А ти? Ти як вирішив для себе? Ви всі як далеко готові піти?» Листівки із беззубим текстом та незрозумілими гаслами. «Далі?» «Так придумай зубати і зрозуміли!» – тепер дорож помітно образився. «Якщо буду з вами, потрібні більші справи!» – Червоний говорив рівно. Звичайно, навіть такі листівки чіпають ляхів. Але, повір, не сильніше, ніж кусають комарів в лісі. Може, ідеї маєш? Старший – ти. Червоний уперше за весь час знайомства зобразив щось подібне до усмішки. Думай, зважуй можливості, обговоримо, вирішимо. Дорож переступив із ноги на ногу, озирнувся, кинув погляд на місто під нами – Нарешті витягнув цигарки, закурив. Нічого не говорив, ми всі теж стояли і мовчали. Нарешті докуривши, Юрко кинув недопалок на землю. Старанно, навіть дуже ретельно втоптав його носаком. «Звідки ти такий взявся?» – гмикнув. «Зі Львова», – легко відповів Данило. «Народився взагалі-то в ковалі, Та батько хотів, аби я вчився в університеті. Саме тоді...» Ляхи обмежили прийом студентів-українців. Потім, взагалі, закрили студії. Я кинув навчання, то був знак протесту. Тільки ж хто на те зважив? Ось тепер сюди в ліцей прийшов. Дав батькам себе вмовити. Він чогось явно не доказував. У мене навіть закрався сумнів. Чи не легенда це? Чи не вигадка? Отак так просто не можна було лишити університет, аби потім вступити до ліцею. Тим більше тутешній навчальний заклад мав такі самі обмеження, і кожен із нас, я вважаю, потрапив сюди якимось дивом. Крім хіба Зенка, його батько все ж дещо міг завдяки певним зв'язкам. Хай там як, в одному я погоджувався з Червоним. Хтось мусив вирішувати. Запросити його до нашого гурту, іде я дорожа. Він же проголосив себе з верхником. Тож нехай думає, що буде далі Ми вже відкрилися Данилові Його вчорашня бійка сподобалася всім І зараз уже назад дороги нема Якщо Юрко на правах старшого, навіть не вибраного нами Переграє і скаже, що червоному з нами не по дорозі Матимемо клопіт Він не з нами, проте знає нашу таємницю Отже, ми повинні будемо всякий раз озиратися в його бік. Але якщо Данило з нами і, здається, він не проти, уже дістанемо проблему. Вони з Юрком як вогонь із водою, зовсім різні стихії. Розбрату рано чи пізно не уникнути, а це зашкодить справі, якби ми надалі її не рухали. Схоже, Дорож теж вагався, маючи подібні відчуття, та враз зробив жест, якого я від нього глибоко в душі чекав. Вступивши до Червоного майже в притул, простягнув правицю з розкритою долонею. Данило міг щось сказати. Не став. Потиснув його руку, потім легенько обійняв за плечі. Ритуал повторив зі мною і з зенком. Так нас стало четверо. А до ресторану відтоді дорогу забули. Принаймні я так думав. Частина сьома З Червоним усе виявилося не так просто. У понеділок господарі Комірчини, якою він винаймав, звеліли йому забиратися геть із речами. Заплачені за місяць наперед гроші не повернули, обмовилися. Не треба їм тут порушника закону. Вочевидь адвокат Ямбор зробив хід у відповідь, помстившись бодай, так, за вимушену відмову від наміру посадити за синового кривдника. Того ж дня Данила викликав куратор ліцею, пан Маріош Варга, і вийшов червоний від нього з першим і останнім попередженням. Не пригадуй тепер, як сталося, що запросив Данила якийсь час пожити в себе. Пояснив відразу, мої хазяї будуть не в захваті, але це на кілька днів адже інше помешкання він усе одно шукатиме. Під ліжком ховати гостя не збирався, увечері так і сказав господарям. Родич із села приїхав, дозвольте перебути. Ті зітхнули, бо ж не так домовлялися. Зрештою, вигадка про село виручила. Справді, від сільських спасу нема, та куди ж їх дівати, нехай уже, лиш недовго. І горілку там не розпивати, Пісень не що Щодо цього я був спокійний, несподіваний сусіда, поводив себе тихо, відмовився займати моє спальне місце, розмістився на підлозі біля груби, говорив мало, більше читав, та все ж дещо нове, мені дізнатися про нього вдалося. Данило Червоний і справді не доказував, розповідаючи про себе. Старанно добираючи слова, намагаючись не бовкнути зайвого, він повідав про свою участь у бойовій групі, яку згуртували львівські студенти-українці. Серед них було двоє членів організації, решта кандидували, включно з Данилом. Першою акцією нинішньої весни мав стати замах на депутата Сейму, котрий публічно ініціював черговий закон, котрий ще більше обмежить права «Українців у республіці». «Не влаштовує, нехай забираються геть», коментував свої дії газетярям і допрацювався до вироку. «Ми же рибок тягнули», пояснив Червоний. «Правила такі. І я не витягнув. Мусив лишитися. Ті двоє, що пішли, завдання провалили. Злякалися? Навпаки, діяли так відкрито, як могли. Револьвер дав осічку», зітхнув Данилу коли їх забрали, хлопці передали з бригадидок записку, закликали інших нічого не робити для їхнього звільнення, берегти сили, лягти на дно. Не всі з тим погоджувалися, та коли дефензива почала шерстити їхнє оточення, вирішили залишити університет і розійтися. По тому без жодного переходу відразу додав: "Боягуство. Ти про що? Про те саме кинути навчання, забратися з міста, аби тебе не шукали й не ловили. Та ну, припини. Звичайна обережність. Сказали ж берегтися. Надто жирно, Даниле, даватися отак у руки. Ага, і в ресторані те саме. До чого тут ресторан? Добряче відважив Ямбору, давно напрошується. Коли так, чому не допросився, хоч би від тебе? У його голосі брязнула незрозуміла лють бо так само сидите і боїтеся проявитися на людях зайвий раз. Я теж хороший, міг інакше сказати тоді. Ні, в останній момент переграв, видав таке, до чого не присікаєшся. Набридло озиратися. Інакше себе не вбережеш. Проте й кажу, набридло себе берегти. Далі розмова наклеїлася. Червоний потім узагалі більше не чіпав подібних тем. Говірким без того не був, а тут ще більше пішов у себе, ховаючись за книжками. Кінець кінцем, незабаром, як і обіцяв, узагалі з'їхав, таки надибивши якусь убогу комірчину, зате з видом на замкову гору з вікна. Я ж час від часу подумки повертався до тієї його несподіваної сповіді, намагаючись зрозуміти для себе, чому Данило наполегливо гри себе середини. А за місяць із гаком стало ясно. У червоного нарешті прорвалося, де тонко. Через той поліз на ліцейських дах, аби всі побачили його і те, що він робить. Своїм вибриком він дав старт тим сумним подіям, котрі почалися потім. Але перед тим останню краплю в чашу його терпіння все ж таки крапнув Юрко дорож. Сам того не розуміючи, та щоб зовсім не навмисне, я б теж не сказав. Частина 8. Напередодні того вікопомного й водночас фатального дня ми зібралися на боні. Добігав кінець жовтня. Раптово зарядили густі дощі, а ранком навіть випав перший сніг, не лопатий, дрібний, укрив місто і швидко розтанув. Щоправда, на горі де-неде білило, і Червоний під час розмови більше слухав, зрібаючи при тому тонкий шар собі в долоні. Щільна грудка не ліпилася, і Данило зрештою облишив свої спроби. Обтрусив руки, стрепенувся, мов би, повертаючись до гурту з інших світів, промовив ні сіло, ні впало. — Дурним займаємося. — Знову не так, — роздратовано кинув дорож. На цей час ми вже двічі розклеювали містом листівки, уже інакшого змісту. Данило переконав відмовитися від красивих гасел, натомість вимагати звільнення цілком конкретних в'язнів берези Картузької. Його недавні минуле я від хлопців не приховав, і тепер усі знали. Червоний заледве не вступив в організацію, тому не дивувалися, звідки йому відомі ті чи ті прізвища. Українці мають знати, хто за них страждає, пояснив Данило, а поляки, що ми нікого і нічого не забуваємо. Однак історія з листівками подобалася червоному дедалі менше, і ось тепер невдоволення вихлюпнулося. Зенон саме приніс нову листівку і похвалився. Цього разу вдалося розмножити три сотні, стільки ще жодного разу не вдавалося, тож дорож неабияк тішився. Тепер ми могли рясно заліпити ними весь центр міста, і нарешті, на його переконання, наше підпілля почне давати відчутний результат. Наступного разу треба починати діяти в інтересах усіх гноблених, не лише українців. От тут червоного прорвало. От звідки в тебе знову ці комуністичні гасла, Юрку? Повстаньте, гнані та голодні, чули ми все це. Там, за збручем, вони 20 років, як повстали, відразу почали воювати з Українською Народною Республікою. А як перемогли, через польську зраду, до речі, не в останню чергу, почали морити українців голодом. Я про комуністів зараз, якщо ти не зрозумів. Не дурніший за тебе, огризнувся Дорош. Тільки щоб ти знав, від голоду вмирали не лише українці. А цього ти де наслухався? Маю вуха, і свою голову теж. Комуністи, на яких ти пальцем тицієш, зробили на Великій Україні українську владу. Совітську. Українську, вперто правив Дорош. Ти багато бачиш тут у Польщі українських газет книжок? А там вони вільно друкуються і за це в табір не саджають. У Києві, в університеті, до твого відома, навчання ведеться нашою мовою. Співати наших пісень вільно по радіо, а тут ми змушені вдавати із себе поляків, інакше нічого не матимемо. Хочеш, аби комунія сюди прийшла? Усе ж ліпше, як під ляхами. Хто тобі сказав? Ще раз послухай мене уважно. Маю на плечах власну голову. За Зброшем Україна. Хай там керують комуністи, але там Україна, Даниле. Поляки дивляться на той бік вороже, ляхи наші вороги. «Ворог мого ворога – мені друг. Дуже просте здавнини визначення». «Нехай», – червоний трохи збавив обертів, – «твої політичні вподобання на те, чим ми займаємося, зовсім не впливають. Адже ми все одно ходимо по колу й отак листівками місто не розворушимо. Мусимо самі відчувати, для чого все це. Мети нема, розумієш?» «Є мета», – Юрко вперся в своє. «Яка? От скажи, яка?» Розклеїти по Кременцю кілька сотень білих папірців? Їх зриватимуть, а ми знову. Повір мені, досвід не аж такий великий, та однак, знаю, на власні очі бачив. Щоб подіяло, аби досягнути якоїсь мети, треба самим від чогось відмовитися. Активніше діяти, сміливіше. Ми ж майже не ризикуємо. Тут Дорош випростався, взяв у Зенка листівку, розгорнув і показав червоному – тримаючи двома руками за скраї. «Отут згоден. Ми всі ризикуємо менше, ніж один Зенон. Розклеїти серед ночі – не штука. Ти набери і надрукуй. У ліцейській друкарні та ще й так, аби не зловили. Тому й беремо паузи на кілька тижнів після кожної акції. Зенка убезпечуємо так. Хай влягається. Вони думають, ну все, заспокоїлося. Тут ми їм знову раз... Тепер він помахав аркушем у повітрі. Слухаючи його, Червоний спершу збліднув, Потім лице стало сірим, Нарешті багряним. Провівши по обличчю долоною, Неначе стираючи з нього щось бридке, Данило мовив тихим, Скрадливим голосом, Який нічого доброго не вищував. То ти хочеш сказати, Я не ризикую? Ми всі ризикуємо менше за нього, Юрко знову кивнув. У бік. «Ні, я не ризикую, ти так говориш!» «Ризики наразі зайві, недоречні», – відповів Дорош. «І все. Досить пустих балачок. Де партія?» «Цього разу їх забагато», – сказав Зенон. «Усе винести не міг. Лишив на горищі в ліцеї. Роздобув ключ, робітники друкарні мають доступ. До завтра думаємо, як усе потроху винести». «А ти, червоний, дарма оце все заводиш. Придумай щось дієвіше. Ми обговоримо і вирішимо спільно, як має бути. Усі згодні?» Ми із Зенком мовчки кивнули, не маючи особливого бажання влазити в їхні постійні та одноманітні суперечки. Данило, трохи повагавшись, теж погодився, і ми розійшлися до завтра, навіть не уявляючи, що це була остання наша відносно спокійна зустріч». Наступний ранок поставив життя в Кремінці з ніг на голову. Частина дев'ята Нічого не віщувало біди. Ліцеїсти займалися в класі калюжного, і пан регент чомусь був не в доброму гуморі. Зазвичай дозволяв поводитися вільно, навіть клеїти дурня до певної межі, звісно. Нині ж дивився на всіх з лоба, говорив через силу короткими рубаними фразами. Не скажу, що всі в ліцеї калюжно шанували, а ми, як відомо, узагалі поглядали косо, бо дорож охрестив його колаборантом, та здебільшого з регентом рахувалися. Сьогодні ж він поводився так, ніби всі присутні зробили йому щось лихе, завдали непоправних утрат». Двері зали розчахнулися посередині уроку, перервавши його. Калюжному, як будь-кому з викладачів, таке не могло сподобатися. Він уже розвернувся і міцно сперся на свою палицю, аби скерувати праведний гнів у нове русло і дати прочухана порушнику. Тавра завмер. І всі ми разом із ним, бо до зали відразу за куратором зайшло п'ять поліціянтів на чолі з офіцером. А в дверях завмерли двоє в цивільному. Таємна поліція. Не інакше. «Що це означає, пане Варго?» – суворо запитав калюжний. Замість нього заговорив офіцер, незважаючи на обуреного регента. «Прошу всіх присутніх тут русинів залишити залу і пройти для розмови», – голосно промовив він. «Решта може лишатися і продовжити». Перша думка, яка майнула в мене — листівки. Їх знайшли на горищі, склали простенькі рівняння і тепер почнуть мордувати допитами, вираховуючи причетних. Я стояв поруч із Дорошем, зиркнув на нього і прочитав у його очах те саме. Зенко вже ставав мені за спину, інстинкт гнав шукати хоч якоїсь захисту. Червоний вже вистручився, стиснув кулаки, погляд не віщував нічого втішного. «Повторюю, росинам залишити аудиторію, то є наказ», – підвищив голос офіцер. Кілька ліцеїстів несміливо, поволі, але все ж почали проштовхуватися до виходу. Серед поляків пробів легенький смішок. Дорож обсмикнув піджак. Аж раптом наперед виступив Мар'ян Калюжний. Перепрошую пана офіцера», – відчеканив він, – «ви не володієте повними відомостями». «Запитайте пана куратора, і він підтвердить. Я так само є русином. Ви, приклад українця, якому дозволили служити в польському ліцеї через певні заслуги перед республікою», кинув офіцер, «до вас нема жодних претензій і запитань. Можете лишатися і продовжувати». «Заслуги перед республікою?» – вибухнув калюжний, стукнувши палицею о підлогу. – «Так». У серпні 20-го лише-лише панове, 18 років тому, я напевне заслужив, коли українське і польське військо разом зупиняли червоних, не дали їм піти через Замостя на Варшаву. Аби дієвої армії УНР не було під Львовом та Замостям, якби мене підставили генералу Галеру плече, більшовики б прорвалися, бо мали дурну силу й славні нею досі. Примітка. 13-25 серпня червоні війська під командуванням Михайла Тухачевського почали наступ на Варшаву. Війська армії УНР взяли участь в обороні Львова та Замостя, стратегічно важливих у цій військовій операції міст. Галер Юзеф. 1873-1960 років. Польський військовик. Генерал армії у серпні-вересні 1920 року командував обороною Варшави. Став короткочасним ситуативним союзником війська УНР. Пане Регенте, куратор став між ним та офіцером, розкинувши руки, мов крила, наче це могло вже щось зупинити. Так, пане Варго, так, я, Мар'ян Калюжний, був хорунжем української армії вигукнув той, але нас, кілька тисяч вояків, інтернували до Польщі. Гаразд, я став сумлінним громадянином, настільки сумлінним, що мені, русинові, ні, панове, українцеві, дозволили служити тут, у польському ліцеї. Мій фронтовий друг, Хорунжий Юліан Кравчук, такої честі достойний не був. Ми довго сперечалися з ним, навіть посварилися і якийсь час припинили спілкування – та він, Юлько, робив набагато важливіші справи. Я застерігав його, мені тепер соромно за те. Проте Кравчук робив це, збирав докази порушення прав українців тут, у Польській Республіці, публікував свої статті в британській пресі, за що його засудили і відправили в табір. Де він помер три дні тому? Я дізнався тільки вчора, і навіть не знаю, де поховають мого друга. «Ми співчуваємо вам», крикнув куратор, і жодного співчуття в його голосі я не почув. «Проте це не дає вам права. А вам, хто дав право забирати з мого уроку людей лише за фактом походження?» Калюжний знов стукнув палицею, потім розвернувся до нас. «Панове, прошу лишатися на місцях. Ніхто не вийде із зали без мого дозволу». «Останній раз прошу вас заспокоїтися», крикнув Варга. «Поліція просто виконує свою роботу». «Так поясніть, що то за робота? Тягати молодих людей на допити без жодних причин?» «Причина є, пане Калюжний. Я слухаю. Кажіть!» Куратор розгублено глянув на офіцера. Офіцер не зводив погляду з Калюжного. Обоє мовчали. І голос регента задзвенів під склепінням ораторіуму. «Коли так, маю всі підстави, панове, твердити. Тут і тепер відбувається гадебний акт, який нагадує сумнозвісну пацифікацію. Тепер заговорили всі разом. Ніби ожив розворушений вулик. Поляки намагалися перекричати українців, і нас було менше, та кожен горлав за двох чи взагалі за трьох. Здійнялася штовханина. Без усякої команди всі наші враз зробили коло, щепившись ліктями, а поляки атакували, намагаючись те коло розірвати. «Що ви наробили?» Розпачливо волав куратор, якого вже ніхто не слухав. Поліціянти мали розгублений вигляд. Чоловіки в цивільному споглядали за видовищем і з цікавістю. Калюжний стояв серед усього цього виру, вимахуючи руками і далі вигукуючи. Лише тепер його слова губилися в загальному гармидері. Ми з Дорошем теж стали в ряд, переплівши зігнуті ліки. Покрутивши головою, я пошукав червоного і побачив. Скориставшись ситуацією, він пробирався до задніх дверей. Перше враження – наш питомий бунтар накиває п'ятами, і я миттю розчарувався в ньому. Навіть блимнуло, він таки прибрехав про себе. Аж раптом збоку вигулькнув трохи потовчний зенко, прошепотів голосно. «Він ключі в мене взяв!» «Які ключі?» – запитали хором-мазірком. «Від горища, де листівки!» От дідько, вирвалося в мене. Ми ще не розуміли до пуття, що він задумав, та навряд щось здатне заспокоїти все довкола. Навпаки, тепер я чітко усвідомив Данило прагне підлити олією роздмуханий калюжним вогонь, ліпше від того не стане, тож приготувався до чогось недоброго. Щонайменше нас усіх знову заарештують, і тепер просто так не випустять. Тим часом куратору. Варзі остаточно втратився терпець. «Не чекав від вас такого, пане Калюжний!» – кричав він, махаючи перед регентом руками і водночас відтираючи від порушника спокою поліцейського офіцера. «Попереджаю востаннє! Негайно наведіть тут лад!» «Порядок порушив не я!» – парирував той, супроводжуючи кожне слово ударом палиці о підлогу, мовби акомпануючи собі. Заберіть звідси поліцію та решту зайвих. Він красномовно кивнув на цивільних. Самі не раз казали, пане Варго, у стінах ліцею не можна розв'язувати жодних інших питань, окрім тих, котрі стосуються навчання. Студенти Русини скоїли злочин. Який саме? І головне, хто? Назвіть прізвище. Але ні, ви не зназвете, бо не знаєте. Для вас і ось цих панів бути русином? Ні, бути українцем у Польщі вже є злочином. Тому й помер Юліан Кравчук, поплатився за цей злочин. То як скажете, кого і в чому звинувачують? Дякуйте, що не вас. Отак От Калюжний зробив кілька кроків назад. У такому разі перепрошую, та змушений вимагати звинувачень для себе. Нехай арештовують мене разом з іншими. Не йдеться про жоден арешт. Студентів ліцею викликали для розмови. Ось і мене викликайте. Пане Калюжний, не робіть дурниць. Хіба не бачите, що я з останніх сил докладаю, аби не звільняти вас за ваш дурний учинок? Розумію ваш емоційний стан. Ви втратили друга. Позбавлю вас клопоту, пане Варго. Від цієї хвилини я вже тут не працюю. Вважайте мене вільним від справ ліцею. «І хай тепер арештовують!» Поки сварка тривала, народ поволі заспокоювався. Тепер ліцеїсти перемішалися з поліцією, оточили куратора і регента та слухали суперечку. Офіцер відійшов, став так, щоб зі свого місця бачити кожного і терпляче чекав на розв'язку. Цивільні взагалі трималися так, аби менше звертати на себе увагу. Тож заява Мар'яна Калюжного – Пролунала в повній тиші. Варга завмер із розкритим ротом, шукаючи відповідь. Але тут різкий вигук. «Там! Там!» Змусив усіх подивитися невелике прямокутне вікно. Потім студенти, переважно поляки, миттю обліпили підвіконня. Коли цивільні зникли, я не помітив. Офіцер голосно вилиявся. Крутнувся на підборі чобота і поспішив до виходу. Інші поліціянти побігли за ним, забувши, для чого приходили. Куратор лишився на місці, зараз стояв з калюжним плечем до плеча, ніби чоловіки не лаялися хвилину тому, а були справжніми друзями. Ми троє теж відійшли від гурту, стали окремо. І затамувавши подих, дивилися, як із неба повільно, мов сніжинки в тиху різдвяну ніч, падають листівки». ЧАСТИНА ДЕСЯТА Побачити червоного на даху можна було з вулиці. Ми вибігли за Варгою і Калюжним, разом із ними поквапилося ще кілька українців. Потім доєдналися поляки, бажаючи стежити за видовищем наживо. За коротку мить ораторіум спорожнів, а ліцейський дворик та прилегла до нього вулиця заповнилася цікавими. За весь час навчання я не знав, як можна пробратися з горища на дах. Нічого складного насправді в тому не було. Питання в іншому. Виявляється, Данило для чогось вивчив цей шлях, щойно прийшовши до ліцею. Інакше, як пояснити швидкість, із якою він вислизнув через інші двері, забіг нагору, витягнув сумку з листівками зі сховку і переліз на дах. Для цього слід бодай один раз – пройти цим маршрутом. Уже потім, за півроку, коли краєва референтура відправить нас на вишколи в лісові табори, дізнаюся. Підпільник найперше має вивчити місцевість, на якій діятиме. Передбачився всі можливі і навіть неочевидні шляхи відступу. Навряд червоного хтось учив такого раніше. Йому підказала природна чуйка. Не інакше. Лишалося тепер повірити. Данило знає, як злізти з даху і не дати себе спіймати. Зараз він стояв, знайшовши точку опори, розкидав листівки неквапно, наче сіяв зерно і при цьому мовчав. Справді, що тут скажеш? Дійство самодостатнє. Зате глядачі знизу старалися. Хтось підбадьорював, вигукуючи гратуляції, хтось лаявся і вимагав злазити, хтось обзивав дурним. Та листівки піднімали всі, хто бачив. Спершу поліцейські намагалися видерти аркушів людей, але скоро облишили марну справу. Хіба офіцер гучно погрожував усякому, хто зберігатиме йому поширить подібне, кримінальною відповідальністю. Утім, на поліцію в той момент мало зважали. Боковим зором я зачепив серед людей дивну постать. Невисокий чоловік років за п'ятдесят у довгому синьому пальті до близько наквашених черевиках. І це попри жовтневу грязюку та в креслатому капелюсі. Такі носили гангстери в американських фільмах, час від часу менавідувалися в кіно. Чомусь саме Дорож дуже любив про бандитів. Чоловік мав також тонкі вусики, які періодично підкручував. Мою увагу привернув не лише дещо екзотичним виглядом, він був єдиним, хто посеред гармидору зберігав цілковитий спокій, ніяк не реагуючи на видовище. За листівкою не бігав, вступив трохи вперед, дочекався, поки одна сама впаде до ніг, нахилився, уважно придивився, потому склав у четверо, до кишені поклав аж надто делікатно, ніби щось крихке. Геть не пішов, далі мацав очима то червоного, то людей у натовпі, коли погляд схрестився з моїм, я похабцем відвернувся. Але ще який час здавалося, чоловік у капелюсі свердлить мені потилицю. Тим часом на даху вже з'явилося троє. Ліцейський сторож, поліціянт у формі й один із уже знайомих цивільних. Побачивши їх, червоний розвіяв останній стосик листівок потім жбурнув у переслідувачів порожню сумку. Сторож ліс першим, сахнувся, втратив рівновагу за малим не полетів донизу, якби поліцейський вчасно не подав руку. Невеличка колотнеча виграла для Данила трохи часу. Він, мов досвідчений акробат, посунув гребенем, а діставшись до краю даху, обережно присів, потім ліг на живіт і приготувався ковзати. Невеличкий трюк, Викликав нову хвилю оплесків. Офіцер вийшов наперед, грубо розштовхуючи людей, очистив собі таким чином місце, витягнув із кобури револьвер, гаркнув. «Злазь, курва твоя мама!» «Та злазь же!» бовкнув хтось із натовпу. Офіцер грізно озирнувся, видивляючись зухвальця, але плюнув, повільно підніс руку і почав шукати цівку і мішень. Де не взявся калюжний? Штовхнув плечем, і офіцер таки стрельнув, але не влучив, куди цілився. Цієї миті червоний розтиснув пальці та зник з очей. «Напад на поліцейського!» – вигукнув офіцер, хапаючи регента за лікоть. «Так не пройде, пане Калюжний!» «Тут людно, мене штовхнули!» – відрубав той. «Але воля ваша, беріть!» «Ну, де кайдани? Доведіть факт нападу, я стану перед судом. «Є то вшистко!» Лайливу фразу офіцер адресував не персонально регенту, а всьому дійству загалом. Заховавши револьвер, рушив через двір, на ходу віддаючи поліцейським накази. Чоловік у капелюсі вже розчинився, та й цікаві поволі почали розходитися. Видовище скінчилося. Скоро у дворі лишилися тільки ми троє і пан регент. «Про що ви це зробили?» раптом запитав Калюжний. «Ми?» – здивовано перепитав Дорош. «Ми не робили нічого». «Данило Червоний – ваш товариш?» Регін кивнув на порожній дах. «До речі, вашу тріцю я запримітив ще раніше». «Що поганого в дружбі?» – поцікавився Зенко. «Зле, коли гинуть близькі друзі, пане Лісовський», – почули у відповідь. «Але ви троє тримаєте себе не як друзі, тобто не лише як друзі». «Про що ви говорите, пане Регінте?» «У вас вигляд змовників, пане Дорош. Трійці молодих та ранніх, котрі щось задумали, яких аж пре винести таємницю на люди. Дивуюся, як вам ще не зацікавилася таємна поліція. Хоча, може, й зацікавилася. Тільки таємно, як уміє. Акція «Червоного» ніким запланована не була», – буркнув я. Тим самим мимоволі виказав себе та інших – або, принаймні, дав Регенту ключ до розуміння правоти його припущень. Зенко відразу відчув це, сіпнув мене за рукав. Чим ще більше проявив усю компанію. Пане Миронюк, сьогодні ми всі стали свідками не акції, навіть не героїчного вчинку. Це була безглузда хлопчача витівка. Саме так, витівка, ваш Данило остаточно підписав собі вирок і добре, як на цьому поліція зупиниться. На чому? – спитав Дорош. На червоному, – зітхнув регент. Мій друг, за яким я нині сумую, Юліан, певний час був причетним до Петлюрівської військової контрозвідки. Примітка Йдеться про розвідчу управу штабу дієвої армії УНР, яку очолював генерал Хорунжий Борис Снігірів. 1890-1921 років. Зараз поясню, як би він діяв, хоча не треба служити в розвідці, аби додуматися до такого. Отже, ваш друг Данило приніс листівки до ліцею. Значить, хтось їх у такій кількості надрукував і десь заховав. Та принести таку велику сумку і лишитися непоміченим складно. Тому, напевно, листівки заховали десь тут. Червоний виліз на дах, Єдиний шлях через горище. Припустімо, сумку заховали саме там. Хто має доступ до горища? Звідки ключі? Червоний тут читься лише кілька місяців. Завів потрібні зв'язки? Змовився з іншими і знайшов подібних до себе? Висновок очевидний. Шукати слід не лише Данила, а його друзів. З ким водив компанію, до якого гурту прибивався? Калюжний стукнув палицею по землі навмисний цілячи в одну з небагатьох листівок, котрі залишилися непідібраними. «Прошу, шановне панство, зважити, я не маю стосунку до жодної поліції. Хоч знаю, ким мене вважають тут у певних колах», Регін сумно усміхнувся. «Дуже погано, якщо Дефензива думатиме так, як я, а вони вже почали працювати. Не дарма я побачив тут капітана Плучика». «Хто такий?» Краще, коли він не цікавиться вами, мовив калюжний, старший агент дефензиви, сфера інтересів українські підпільні групи. Щоб довго не пояснювати, скажу так та де уж Плучик каратель, він особисто арештовував Кравчука, а потім тягнув жили з тих, хто знав Юліана особисто. Я чув про Плучика раніше, познайомився особисто відносно недавно. Він не тутешній. Капітана виписують із Варшави туди, де стає гаряче. Незенький у капелюсі з вусиками? Вирвалося в мене. Ви теж його помітили, кивнув регент. Зовнішність як для таємного агента колоритна. Та він не переймається. Навпаки, тішиться, коли пізнають і бояться. Прибув Плучик не сьогодні. Отже, про кременецькі листівки дізналися у Варшаві. Червоний уже має вирок. Його зловити ще треба, зауважив Дорож. «Далеко забіжить без пальта», – гмикнув Калюжний. «Якщо йому вдасться залігти на дно, старший агент Плучик шукатиме того чи тих, хто не ховається. Що робити його спільникам? Ховатися й собі? Так цим вони себе скорше викажуть. не коло, панове ліцеїсте». Калюжний хлопнув Дороша по плечу і закульгав назад до приміщення ішов поверхній одяг, не інакше. Частина одинадцята Кілька наступних днів не відбувалося нічого. Регента ніби й не було в ліцеї ніколи. Про нього тут не згадували по звільненню, і Юрко після досить відвертої розмови з ним припустив: тепер поруч із Мар'яном Калюжним небезпечно. Ми й раніше не особливо бажали спілкування з ним. Тепер же колишнього регента взагалі слід обходити десятою дорогою. Протягом цього часу я бачив його в місті і, керуючись інстинктами, відразу намагався перейти на інший бік вулиці. Щоправда, всякий раз зупинявся, прагнучи вирахувати, стежать за ним чи ні. Уважав себе досвідченим підпільником і був певен, знаюся на шпигунських іграх. Хвоста за калюжним не бачив жодного разу, хоча це не заспокоювало. Припускав, міг просто не помітити. Згодом переконався. Поводив себе так, що мимоволі викликав підозру. І на місці таємної поліції вже приставив би до себе ноги. Ще ми домовилися поки призупинити діяльність і за межами ліцеї взагалі не зустрічатися. Ідею подав Дорош, який, здавалося, справді підхопив вірус переслідування та набув манію озиратися на власну тінь. Боягузом ні я, ані Зенко, ані хтось інший, знайомий з ним ближче, Юркап не назвав. Калюжний, звичайний ліцейський службовець на пальцях розклав нам усе, що може потягнути за собою публічна акція Червоного. Просто він чи не вперше усвідомив, наскільки безтурботними були ми весь цей час. Життя між тим уходило у свою звичну колію, але знову змінилося, коли під щелину моїх вхідних дверей знизу підсунули записку. Запрошення зібратися і зустрітися на нашому місці написали друкованими літерами. Автор не підписався. Але треба було бути останнім дурним, щоб не зрозуміти «Послання від Червоного». Він заліг десь у місті і дотепер не давав про себе знати. Я вже думав, Данило взагалі забрався геть. Наступного дня, після його вибрику, я не витримав, обійшов будівлю ліцею кругом та вирахував єдину можливий шлях, обраний ним для втечі. Усе дуже просто. Дощова труба, якою спритник ковзнув униз, а потім пірнув у возенький прохід між будинками та рвонув чим далі. Данила там могли чекати. Отже, є варіант, що лист писаний під диктовку старшого агента Плучика. Так нашу групу виманять на Бону і там злапають. Проте, в моїй уяві, Червоний був зовсім не тією людиною, котра здатна піти на подібну угоду з таємною поліцією. Лишається тільки гадати, куди він чмихнув, за доречним зауваженням Калюжного, без пальта в холодному жовтні. Чому послання передав саме мені, пояснив іншим. Я єдиний, чию адресу Данило знає, адже провів у мене кілька ночей. Юрко із Зенком погодилися, проте дорож мав ті самі сумніві підозри, що мучили й мене. Зрештою, останнє слово було за ним, і Юрко після тривалих вагань та зважувань за і проти вирішив, на зустріч підемо, але не варто відкидати можливість провокації, тож при нас, у тому числі в помешканнях, не повинно бути нічого, хоч трошки кремольного. Я мав кілька українських книжок і не полінувався. Загорнув у тканину, прикопав за хазяйським парканом, після чого трохи заспокоївся. Зібралися і вирушили, як писалося в записці, рано вранці. Намагалися рухатися тихо й обережно, але дорож усе одно бурчав майже всю дорогу. Його знову оповили сумніви. Тому я не дивувався, коли за одного повороту на шляху до гори на зустріч виступила висока постать у старій солдатській шинелі, без нашивок та інших знаків, які б свідчили про причетність до певної армії. У ранковому тумані червоного впізнали не відразу, Йдорож навіть нахилився, шукаючи замашну каменюку. Конспіратори, почули знайомий голос, і знизу вас чути. Ходіть. Одіть коста бакерки, сплюнув Юрко, та камінь все одно стискав, міг би попередити. Про що? Хіба не знали, що на вас тут чекають? Дорош за звичкою зібрався гарикатися. Мені не здалося, по Юркові видно. З Данилом він узагалі не поводив себе інакше. Та Червоний не збирався входити в жодну полеміку, розвернувся і посунувся вище. Нічого не лишалося, як слідувати за ним. Опинившись на нашому місці, Червоний повів себе трохи дивно. Зазвичай волів балакати під склепінням зруйнованих стін. Тепер далеко не заходив, зупинився на невеличкому майданчику Форми неправильного кола. Заклав руки за спину. Ми ж утворили півколо, ставши спинами до краю урвища. «Далі як?» – відразу почав дорож. «Збираєшся ховатися? Чому не втік?» «Тікають боягузи», – мовив Данило. «Ховаються щури. Я відступив на нову лінію фронту і маю намір діяти далі». «Який фронт? Яка лінія?» – спалохнув Юрко. «Червоний, ти нам закидав, граємося, а сам загрався у війну, мов хлопчисько. Хіба ми не діяли? Тобі замало листівок? Згоден. Але далі була б ціла українська газета. Зараз через тебе ми змушені все зупинити, бо ти поза законом. До всіх, з ким ти водив компанію, пильна увага. Один необережний рух – усе. Став хрест. Завершимо безславно, навіть не почавши до пуття». Гаразд, газета, погодився червоний. Далі неважливо, важливо, думати треба наперед. Нехай. Юрко озирнувся на нас, шукаючи підтримки. Треба нести українське слово в маси, піднімати свідомість. Щойно народ стане свідомим, перейдемо на інший щабель. Цікаво, як ти збираєшся нести це саме слово? Ми, майбутні вчителі. «Школи, червоний, школи!» «Які школи, дороже?» школи Дороше? де ти бачив у Польщі українські школи з українськими підручниками?» «Ви вчитеся, бо старано вдаєте й себе поляків, а є такі, хто давно не вдає, справді полонізований до тельбухів». «За збручем! У більшовиків не так!» «Давно ти про комунію не згадував!» «Тягне туди!» «Я хочу легальності для нашого слова!» «Ти вже не перший натякаєш! Влада там!» «У великій Україні ніби не наша, тільки ж з русинами нас там не пишуть, і наглих суддів нема. Брешуть тобі, чи сам не хочеш більше знати?» Слова почулися за спиною Червоного. Не встигли ми здивуватися, як із-за залишків мурованої стіни виступив незнайомець. Ми побачили на перший погляд опецькуватого, проте міцно збитого чоловіка років за сорок. Сірі мішкуваті штани в ледь помітну смужку він заправив за високі халяви солдатських чобіт. З-під кожушка з обтріпаним хутряним коміром визирав светр грубого плетіння. Капелюх був подібний до того, який носив старший агент плучик, тільки на вигляд значно старіший. Щетина прикривала помітний брутальний шрам на правій щуці. Зрада! Роцідив Дорож. Він і далі весь час тримав камінь. «Пастка і зрада! Хто це?» «Знайомитися хочеш? З Вивороном, Відповів той. Голос був чи прокуреним, чи хрипким від пригроди. «Усі можете так називати. Вас я знаю. Дорож Юрій, Лісовський Зенон, Миронюк Орест. Тебе, Мироном кличуть. Сам придумав?» «Та якось повелося!» Я мовив машинально, ніби виправдовувався. Хоч справді не сушив собі голову, чому відгукнувся, коли дорож уперше, ніби так треба, звернувся до мене так. А Зенко це підхопив. Мене жодним чином не чіпало й не ображало. Але того ранку я вперше замислився, чому отак раптом прийняв прізвисько, чи псевдо, кому як подобається. Я районовий організації, між тим вів далі ворон. Чули про неї? У Кременці нема, сказав дорож. Не було, бо ніхто себе не організував. Нині буде, як захочете. Ми можемо зараз розвернутися і піти? Спитав Юрко, не поспішаючи розтискати руку з каменюкою. Можете. Але Остап казав, маєте бажання робити серйозні справи. Хто такий Остап? Я, озвався Червоний. Чому саме Остап? Так мого діда звали. Дороша, як і нас із Зеноном, таке пояснення цілком улаштувало. Значно більше хвилював ворон. У його погляді було щось небезпечне. Лиш не знали, для кого та небезпека. Згодом дізналися, навіть побачили на власні очі. Але то потім, потім, потім. У той момент ми бачили перед собою людину, який все відомо про нас завдяки Червоному. Ніхто, крім нього, не міг назвати незнайомців в солдатських чоботях наші імена. «Про яку роботу йдеться?» – спитав Юрко, хоч відповідь знали всі. «Гуртуватися, чинити опір, робити все можливе для відновлення власної держави. І тут, і за збручем, хіба не знає, що в Києві, як раніше у Харкові, сидять маріонетки Сталіна, і Виконують його накази? Україна там, у Кремлі нікому не потрібна. Мову ніби й вільно дозволяють, та за написане й сказане мовою морять голодом, гнобять у Сибіру, катують та стріляють. Маємо розказувати тутешньому люду так само і це, бо є настрої. На совіти озираються, як на рятівників від ляхів, на німців теж, проте нас, крім нас, ніхто від чужих не звільнить. «Неспішна справа!» – вирвалося в мене. «Еге!» – легко погодився ворон. «Ми можемо й не дожити. Тільки попри все, робимо її 20 років. За той час багато голів полетіло. Хіба слабшими стали?» Дзуські, зміцніли. Я в царській армії воював. Потім старшиною служив під Петлюрою. Як військо змусили перейти сюди в двадцять першому та скласти зброю, Перебрався до Парижа, потім Відень, покидало далі Європою. В організації вісім років, бачу хто, що і як робить, і якщо вже почав із вами розмову, якщо відкрився, маю всі підстави довіряти. Ми не маємо, заявив Юрко. Ти за всіх говориш зараз? Я так собі думав, у вас Остап старший? Це він таке сказав? У голосі Дороша. Зенькнула неприхована, якась дуже дитяча образа, це я так подумав. Ворон, відчувши тон, заговорив до нього як терплячий тато до вередливої дитини адже лиш зверхник чинить так, як Остап на даху рішення приймає сам, дозволу не чекає, і бере на себе увагу й вогонь, інших з собою заступає. Крити Юркові дорошу в той момент було нічим. Замість відповіді рвучко повернувся, замахнувся і пожбурив камінь згори. Ніби цілив у місто, що лежало під ним, збираючись зруйнувати кременець точним влучним кітком. Відмовлятися не міг. Мрії збуватися почали. Наш гурт завдяки появі ворона переходив на вищий щабель за значимістю. Лиш новий зверхник старшинства не визнав. Потім я дізнався. З того ранку відбувся наш початок і перший крок Дороша до його власної прірви. Частина 12. До Зенкового арешту ми проходили вишкіл. Згодом ми бували на справжньому, ще й не на одному, але той перший, організований колишнім Петлюрівським старшиною в Кременці та околицях, Згадується найчастіше, без жодних порівнянь. Так і з усім, що трапляється вперше, добрим чи поганим. З подій того часу варто відзначити лише одну, що збільшила тріщину в стосунках червоного й дороша та на крок наблизила трагічні події. Трапилося все в майстерні ворона. Виявляється, червоний увесь час переховувався там. При нагоді обмовився коротко, не збирався даватися в руки поліції, але не думав далі, ніж на хід уперед. Справді, в самому піджаку дощового, уже холодного жовтня далеко не втечеш і глибоко не сховаєшся. Незнайомець, який допоміг, заступив йому шлях раптово. Виринув нізвідки, з повітря. Щойно Данило спустився з даху і зібрався давати драла. Тоді прийняв ворона за агента. Кинувся битися, не задумуючись, і дістав у відповідь так, що за власним зізнанням злякався. Усе, добігався, зараз загребуть у холодну. Та ворон миттю допоміг піднятися і повів геть шляхами, про які Червоний навіть не підозрював. Погоню не випереджали, перечекали в єдиному безпечному місці. Потім ворон пояснив, це спосіб такий пустити переслідувачів уперед себе. Вони думають, що женуться, а насправді спіймали облизня. Звідки колишній старшина там узявся, ані Данило, ані жоден із нас не замислювався. Досить, що він опинився в натовпі, коли Червоний розкидав листівки і вирішив допомогти молодшому товаришеві. Крім того, сам статус районового та місія, яку виконував ворон, знімали всі питання. Після ближчого знайомства з ним у мене склалося стільки враження. Він мусив там опинитися, та й по всьому. Бляшана майстерня, в якій Ворон працював і жив, розташовувалася на околиці. Її винайняли коштом організації, це було прикриттям для старшини. Червоний потім обмовився. Прийшов туди, мов Адамчик, тобто фактично голий, без документів, особистих речей, грошей. Усе, що мав, було на ньому. Фактично в тій майстерні Данило почав нове життя вже професійного підпільника бойовика. Спав у кутку біля груби на старому матраці. Його аскетична натура не протестувала. Виходив у місто нечасто і намагався уникати зазвичай людних місць. Утім ворон із якихось своїх джерел довідався. Поліція хоч і голосила червоного в розшук, але що далі, та менше вірила в успіх. Тож за час, поки ми вчилися стріляти і слухали розповіді колишнього старшини, сидячи в майстерні, активно шукати Данила перестали. Залігши в своєму кутку, він пропустив переслідувачів уперед. Та й ми про всяк випадок на замковій горі більше не збиралися, навіть почали. Для видимості вже не гуртуватися і у ліцеї. Калюжний мав рацію. Поліція смикнула нас першими і відтоді час від часу викликала для коротких бесід, аби показати, якась робота та ведеться. Зброю ворон дав за кілька днів після першого знайомства. Управлятися в стрільбі могли хіба зранку, до початку занять, бо по тому день коротшав не ж у сутінках чи темряві, Доводилося підніматися раніше, і я помітив, дорошу подобалося найбільше. Зазвичай неохочий до ранніх прокидань, тут він з'являвся в призначеному місці найпершим. Ще й добував порожні пляшки з-під бачевських горілок та наливок. Принітка Алкогольний бізнес родини Бачевських засновано 1856 року у Львові. У період Другої Речі Посполитої алкоголь фірми Бачевських належав до двох найпопулярніших експортних товарів Польщі. Його популярність була такою, що в тогочасній польській літературі бренд «Бачевський» використовував як синонім до слова «горілка».